І вона понеслася на Мелфоя, мов, спис. Мелфой на силу ухилився, а Гаррі ще раз круто розвернувся і зупинив мітлу. Дехто внизу заплескав у долоні. «Тут, Мелфою, тебе не врятують ні Креб, ні Гойл», – вигукнув Гаррі. Мелфой, здається, і сам це розумів. «Тоді лови, якщо можеш» крикнув він і підкинув скляну кульку високо вгору, а сам помчав назад, до землі. Мов би, на уповільнених кадрах Гаррі побачив, як куля шугнула вгору, а тоді почала падати. Нахилившись, він спрямував держак донизу і наступної миті пішов у круте піке, доганяючи кульку. У вухах йому свистів вітер, а з землі долинали зойки учнів. Гаррі простяг руку і піймав кулю над самісінькою землею. Саме вчасно, щоб вирівняти мітлу і м'яко впасти на траву, надійно тримаючи нагадайка. Гаррі Поттер! Серце Гаррі Опустилося швидше, ніж він сам. До учнів бігла професорка Макгонегел.